Vența, cititor de proză. Speranța Mă plecai spre apa mării, Adâncindu-mi mâinile în mormântul ei. Cu palmele închise uși, Străbătuse în plaja în lungul său, Mă opri o de strop și-am desfăcut ușul palmelor Se scurgea pământia culoarea nisipului Printre degetele mele firave. Am vrut să cuprind cu ochii imensitatea albastră, Dar prea era mare, estuasă. M-am retras pe un colț de stâncă răsărit din mare, Privindu-i cadențata ei mișcare și implorând o să mă ducă visul de parte, departe de tot. În amintire, gândește-te în noaptea grea și rece, nu mă uitați voi fredona. Decât atunci, când Voi fi rece. Lumina râde în ochii tăi Acum și întotdeauna Gândește-te în gândul tău Nu mă ocoli nici când Decât atunci când Eu voi fi plecând. Ura să nu-ți apese gândul Locul iasă și-l schimbe Mă în gând Eu să te caut mereu Urmând ca în viitor să știu căsi voi eu sau nu, ceea ce caut? Încântătoare, să nu-ți pară nici când niciunde dragostea. iată te înșală și nu vei mai ști unde tu să-ți cauți alinare. E greu să îți răspunzi, există oare? Sania vieții va aluneca și... Iarna sper că nu va reuși nici când Corola amintirii să o înghețe, Ea va mereu, mereu, regește, ascultă glasul, cât mai este vreme, Repet apoi în gând ce ai auzit, că întotdeauna vorbele se însemne, Așa ca și acum, sensibil mit, Îți sfat să-l iei cum vrei, dar nu în glumă și nici în uitare Urnește-ți spre mine al feței profil. Mă mai privești? asta e și nu altul. Uitându-te, încearcă să reții ținuta mea, Concepțiile, glasul, imensitatea rostul și rămasul. Nu-mi plânge, nu-i echip, nici încercare, conservă-mă și cruță-mă, încearcă. Colegialitatea nu înseamnă acum la despărțire, încă nici plânsetul, nici drama, decât o clipă doar cât este îngăduit unor ființe care s-au iubit. Aștept. Mereu aștept în nemișcare, încerc să închei, încerc și totuși nu pot, încearcă-mi spui, reține-mă încă o clipă, iată de aproape abila amintire, Un oh, nu, nu pot să închei, luminii să-i fac final, iar nouă, ah, despărțire, Cute să caut... Să caut, repeziciunea îmi strică totul, imposibilitatea de încheiere, mereu repet și ajung la apogeu, precum o notă în ecoul diezului cel mai înalt. Caut cuvinte, aflu, dar nu-mi plac, risc și aștept să vină epilogul. Singurătatea cum o să o împac, Când eu scriu versul lungi de amintire, Orbecăind prin negura dintre trecut prezent, Fugim de ea, urmare nu avem, nu știm, Nici ziua în care ne aflăm încă, Noi încă mai căutăm. Urmează totuși, și regretă n-aș putea să spun, Oare avem ceva de regretat? Un singur lucru doar, acest final, deloc, deloc în sine, ideal. Sărut. Spui că trebuie să pleci, spui că nu mă iubești. Însă focul din noi nu va da înapoi, nu-l va stinge trecutul, chiar de vrei să-l ia vântul, n-ai să poți reuși și mereu vei greși. Nu încerca să înțelegi întâmplări peste legi, caută timpul noi, nu privi înapoi. Rătăcind pe-al tău drum, Mai preface un scrum De n-ai auzit stins Geamăt din drum prelins Spre talpa piciorului vin Din nisip și suspin Cu un sărut nesfârșit Durere, tu l-ai strivit Era sărut de împăcare Suspin ce cerea iertare spre nisip să te-apleci, culegându-mă-n Am devenit femeie. Fără de păcat adunat, nu-i nimeni pe pământ lăsat, păcat adunat din tinărăță și socotit, abia la bătrânețe. Sinceritate călcată în picioare, Inocență pierdută, întristare, Trăind parcă într-o viață pierdută, Spunându-mi, mă ascult prea tăcută. Privește-ți păcatul cu ochi de la altul, Vezi altfel ce-a fost și ce putea să fie. Sunt femeia acum, în strai de fecioară îmbrăcat, Privindu-mă trist în oglindă Cu rochia ce-a fost admirată, Femeie de acum, Atât de săracă. Dorința pasăre în zbor dacă aș fi, Aș cutrăira lumea și m-aș opri La capătul ei, sau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 Cântec și vers aș în lume, neavând altfel puterea de a spune, sperând a fi auzite înainte de a apune soarele sau umbra lui. De mai lăsa să te ating. Recunoscutul din noi se vrea aflat? Unul pe altul noi ne-am întrebat, Privind pe furiș gestul stăpânit și Sub zbaterea pleopelor, răspunsul vanit. Îți răspund cu privirea uneori, Minunat de aprinsă, Și privind spre un alt neînceputul de viață, Ce ne caută parcă doar o atingere. Cerând ca să înceapă ți-a șteruie atât de multă iubirea de mai lăsa cu a mea privire să te ating măcar pentru o clipă doar ca să mă simți, poate ca pe un dar. Te-mi-ai trimită o privire de bărbat Să mi se împlinească ce-am visat cu ochii deschiși Femeie m-aș simți Cum am crezut mereu că aș putea fi În lumea gândurilor mele de-a ști ce este gândul, să pot să-l înțeleg. M-aș întâlni cu stelele, cu luna, În lumea gândurilor mele, aș putea să merg pe nord de gând, Acum și întotdeauna. Numai că din înaltul lor eu am căzut Și chipul mi s-a umbrit de multă tristețe. Și cerul s-a frânt și soarele s-a făcut Precum lumea mea toată. Înaltă și rece, dar versul trist s-a hotărât să-mi ceară să nu mai plâng ce știu că nu mai pot avea, să nu-mi las gândurile să-mi devină seară, ci să-mi doresc să fie ziua viața mea. Destin, am crezut prea mult în destin și am înăbunit, puțin câte puțin În zbaterea -mi de fum făcută parcă, fără rost, ca și cum pe-o mare fără barcă aș fi fost. Izbită de stâng și lovită de valuri, mereu slăită de puteri, Spre maluri îndreptându-mă mereu cu încăpățânarea, de-a trăi și de-a-mi de marea și-a iubi. Mai dăm răgaz, Doamne, mai lasă-mă, Doamne, să scriu mai dăm răga să aștern prin versuri tot ceea ce știu Cu sufletul în ce se crede etern Aici să-mi rămână dorința cântată în stihuri anume Să nu-i căutăm biruința pe strunele roase de vreme Dorința-mi credința uneori Tu iartă-mă, Doamne! Și îngădujem ca neștiința de o viață să nu mă răstoarne. Dincolo de lumea aceasta, vom fi în alt fel călători, ne cuprinzând totuși vasta Mireasmă din câmpul de flori. Nu vom ști cum să ne pierdem în visele lumii de aici, chiar de-o putea să ne credem liberi, acolo și atunci. Simt că am să mor tânără, Doamne, Dar poate nu sanii cei care timpul măsoară Cum prețul vieții nu-s banii. Și iată că totul e mister, Crezute măsuri omenești n-au sens, Mai bine spre cer încearcă mereu să privești.